І про читання віршів, і про пані з пансіону, яку він не відує, бо відчуває провину за колишню байдужість до бабусі. Про те, як пишуться вірші, про те, як він ледь не помер, про те, як іноді стає нестерпно і щось невідомо, незвідане тривожить і мучить. Колись він їй розповість. Він не говоритиме до неї віршами, він хоче просто з нею говорити. Байдуже про що? Хай навіть про погоду, про ціни, про курси валют – байдуже. Аби лиш ловити при цьому її погляд, відчувати дотик руки, знати, що вона поряд. Мабуть, вона любить гуляти сама. Він не проти. Нехай. Він терпляче чекатиме її, а коли здасться, що занадто довго, зателефонує і скаже «Я сумую без тебе». Це ж зовсім не страшно, якщо ти комусь щиро говориш, що сумуєш за ним. Гірше не говорити. Колись і вона захоче розповісти йому про те, чого боїться, які сни її сняться, де вона була раніше, чому він не міг її відшукати, чому. А якщо не захоче, хай не розповідає, хай мовчить, або повторює в голос табличку множення. Лиш би голос її чути. Де була, що робила, це все не має значення. Головне, що є випадок, є сходи, є вона. І є те, що... Найважливіше – довіра, з якою вона тулиться до нього. Сергій згадував, як ніс Терезу сходами, як її волосся торкалося його щоки, як він побоювався, що задурманений її цілунками просто впаде. Ні, не впав би, бо ж у його руках найдорожча й найкрихкіша коштовність. Мабуть, якби він просто взяв її за руку і повів за собою, вона б пішла, не зронивши, Жодного слова. Він відчував би її маленьку долоню. Ні, це не марево, вона не зникне, не пурхне стріблястим метеликом між зірок. Вона не метелик, вона його жінка. Вона його, і це найправильніше, що могло статися в цьому світі. Тепер мені дозволяло, якщо не спалося, виходити в хол і читати. Батьки принесли настільну лампу, аби не вмикати велике світло, тому я могла не просто читати, а й спостерігати за нічними силуетами і вслухуватися в нічне життя моєї лікарні. Іноді приходили медсестри погомоніти, але розмова не вдавалася. Так жалісливо дивилися на мої руки, немов намагалися побачити землю з твоєї могили під моїми нігтями. «Ні з ким не можу про тебе говорити. Не відпускаєш ти». І я не знаю, як мені жити. Тут? Скоро випишусь, бо вже не кричу, не вириваюся, нічого не трощу. Їм сплю, гуляю. Там? Там усе занадто без тебе. Поволі придивляюся до людей навколо. Знаю їхні історії. Направду мені ще пощастило? Чи ні? Вони щасливі у своєму забутті, а ти тримаєш мене міцно. За серце? Дівчина із сусідньої палати. Тут уже рік. Вона більше ніколи не вийде звідси. Вбила свою дитину. Дівчинка народилася з синдромом Дауна. Спершу їх тримали в лікарні, потім виписали. Не було, мабуть, радісних зустрічей з квітами, кульками, селфі. Вдома ввечері зібрав речі і пішов чоловік. Пообіцяв, що допомагатиме, але дитини бачити не хоче. Вона сиділа біля колиски і плакала. У грудях пекло молоко. Не могло так бути. Ні в її роду, ні в чоловіковому не було. Усі завжди здорові народжувалися. Вдивлялася в косі складки довкола очей дитини, намагалася знайти свої або чоловікові риси, не бачила. І згадалося їй, як колись прабаба розповідала, що в їхньому селі був випадок, коли жінка народила дитину без ручок. сповила її, запхала в мішок і винесла на перехрестя за село. А там била, аби мале плакало. Вірила, що не її то дитина, а нечистого, і він почує, як плаче його дитинча, прийде і забере своє немовля, а її поверне їй. Зранку ту жінку забрали поліцейські, вели через село Босу, розпатлену, із грудей текло молоко і скрапувало на землю, а вона кричала. Що нечистий украв її дитину, просила покликати Ксёнза. «Може, і правда, – думала, – не її ця дитина». Від лихого, а її немовлятко десь є здоровеньке. Вона так втомилася плакати і не спати. Вона хоче, аби все було як раніше. Вони з чоловіком і щасливе очікування немовляти».